divirtíndonos, pasando moi ben posto que teremos conexións con Galicia eh, informacións, novidades e música moi interesante para todos vosotros, seguro que vos gustará vamos ya ben vida ao noso técnico Kiko Belinchón, que se si non fora por ele isto non sairía en antena nin adiante Aí, anosta, nos poden ver por Facebook queridos ointes, benvidos tamén lle dou ben vida aquí ao meu compañeiro Armando, moi boa tarde moi boa tarde e xa vim que andaba O noso amigo desde Brasil, Cristian. Ah, Cristian. Cristian xa está aí outro lado. Bueno, pois pues un saúdo moi cordial de Río de Janeiro onde está Cristian divertíndose ou por lo menos pasando ben con nosotros. Intentamos que todo o mundo teña pase o mellor mo, posible. Momentos agradables coa nosa música. E falando de música, aí vai a primeira para que eh? Esto se vai adoviando en chisquiño. Adiante.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 Mão grande, o pobre desconfia. Não acaba a primavera por morrer uma dorinha. Não quero ser louco, não levo Um pássaro voa mais para. Vale. Não quero ser louco, não levo este apelo. Um pássaro voa mais para. Vale. Xamos a música que lembraba o 25 de abril Sí acordaste, esta sí. mulher está cantando precisamente Algo que celebramos ese outro día, o día 25 O ¿no? día 25, veces, o día dos o... Pero temos outro lado do fío telefónico Unha persoa moi querida por nosotros eh, moi a... Que está agardando que os audemos Moi boa tarde, Xina Boa tarde, Chuyo Moi boa tarde, Resina boa tarde. Vega Resina Vega, que, que lle desechamos unha feliz estancia Bueno, recuperándote por completo, Xac, non? Sí, sí, estou, estou xa moi moito mellor Moitísimo mellor Non somos talismán para as persoas que entrevistamos Por sí, lo tanto, sí, sí, sí. auga ya que continue ese talismán sí. contigo eh, Felicitarte Porque acabamos, bueno, hai moi poucos días Continúas ademais pues, Celebrando e eh, presentando ese último teu traballo mm -hmm. extraordinario Que xunto con amigas, non? Leemos a, a, a unha grande eh, imma López Silva que fala de ti e do teu traballo, non? Ese traballo que tens que dicir tú que é, cale. Ajá, eh, o libro é eh, do teu perfil, da miña sombra, que acaba de sacar Galaxia, e hay ben pouquín. Bueno, eh, eh, precioso, porque fala dunha máis que tamén é filla, unha filla que tamén é mai eh, algo eh, que non estaba por dicir eh, que ti descobres eh, constantemente nese traballo, non? Uh -huh. Sí, porque habitualmente en Xerá eu creo que a, a maternidade é un dos grandes temas ten a maternidade e a paternidade porposto é un dos vanes temas creo que ten altura como se si fose amor na mm -hmm. morte a amizade eh, porque se ve tanto oh, a relación cosillos específica que non é un, un tipo de amor que non entratan nin dentro do, do, da, da, da, do dos paso a amadesnin do amor Específicamente non? É outra cousa mm. eh, Curiosamente Non temos tan tan Identificado como un tema literario Si, sí, eso, eso quería Insistir nelo que Precisamente non hai traballos Publicados que falen da, Do xeito que ti falas Non somente da maternidade Sino Desa de, de relación filla Mai, mai filha, non? claro es eh, que en realidad es es, es un gran es un tema que nos interpela muchísimo y eh, que nos constituye como mujeres yo creo que a gran a, a, a gran línea divisoria entre hombres y mujeres creo que se me divide a maternidad eh uh -huh. que ahí donde donde tenemos un grado de especificidad de muy muy claro en en el sentido de que nuestro cuerpo está Moitísimo máis implicado no proceso, non? Uh -huh. a, o que hai ata agora, se ves, na relación en literatura sobre maternidade ou paternidade, é, sobre todo, a, a, a voz masculina. Uh -huh. E a voz masculina uh -huh. um, no sentido da, da xa xuste de contas, de matar o pai, uh -huh. non? Desde abaixo, arriba, non? De arriba, abaixo. Sim. Uh -huh é o matar o pai as cartas ao padre de, de Kafka, por exemplo e no? uh -huh. até agora é, sobre todo é é, é, transitábase moi, un, xeito, un pouco máis profundo un se, transitábase por aí o, o deseo de matar o pai casi nunca estaba a figura de matar a nai. agora, a partir da, do desembarco das mulleres en literatura si empezou a anotarse este existencia de, de libros que trataban isto, ¿no? as contrasións conflictivas das, das sillas coas naves. Uh -huh. Pero é curioso que desde o punto de vista de arriba, de, desde as naves coas sillas, uh -huh. eh, prácticamente só so exista ten un contase que é un momento fundamental para a vida de unha muller. ¿no? Uh -huh. eh, só so existen uh -huh. Eh, as, os relatos dos primeiros meses da, da, de conce, na, nos, eh, do embarazo dos primeiros meses da criatura créase aí no, no diario da, da, do comezo no? da, da aventura da maternidade non no final da buxeto como é, é como eu intento facer nesta, nesta neste diario e que diario dun niño valeiro Uh -huh. Un niño, un niño que que que o, o niño valeiro tirou un o nido da, dos paseados que voan. Sí, sí, sí. Eh... Bueno eh, eh, fala, fala nun traballo que que, que, que compartes comigo eh, eh, fala da perda da e egolatría e eh, eh, que a maternidade é o sacrificio personificado non algo que a filla significa unha culpa que, que nunca é posible espiar dice uh -huh. eh, eh, que ven de definido,dá? Este é un problema porque é que o tema da maternidade é complicado para nós. Mm. Eh, nos constúe ¿no? como identidade as mulleres ¿no? mm. pero non sabemos moi ben hasta que punto o deseo da, da maternidade é un desexo xenueno mm. ou ou un desexo constru construído socialmente mm. non mm -hmm. sabemos hasta que punto somos donas desa de decisión ou somos objetos ¿no? sí, sí. aí está a cuestión e eh, ademais a idea da a maternidade está construída como sacrificio eso, eso. o sacrificio ten como contrapartida a culpa uh -huh. e, a, e a imaxe básica que rexe para todas e sobre todo neste, neste hemisferio é a Virxe María uh -huh. a Virxe María probablemente sea un modelo por antonomasia de Sernay Se, uh -huh. eh, fi, fi, o sea, mm, referencia a un elemento quizás religioso, pero a, a min gustoume moito o final que que, que, que aporta Iman en ese traballo que, que me fixe compartir, que que dice, un loito, un, un, un, é, é un layo del oito, é unha unha amputación que nos obriga a concebirmos noutro ser imprescindible claro, además. No, imprescindible Claro, de outra maneira. Claro, porque a cuestión é, por unha parte, a a maternidade, seir, a, a Virxe María é un construto en endemoñado, imposible. Claro. En principio unha virxe que procrea. E ao mesmo tempo é alguén que nunca morre, que nunca que nunca envellece, é que, que é que sacrificio, puro sacrificio, pura culpa, pura tristeza, ¿no? Esa imaxe da piedade. Claro. Uh -huh. Esa é a idea da boa nai. Mm -hmm. E é unha idea imposible, ninguén está a altura. É mm -hmm. imposible sair idemne. É imposible ser unha boa nai. <risa> pero que tamén é imposible Según vos bo pai eh? pero pero que os sodes que as sodes as mulleres sodes nai al máis nai eh, eh, eh, figura imprescindible para, para nós para os homes e dicir aínda que seamos pais eh, sí. si, si a nai non está carón eh, ese pai non, non non ten forza para poder continuar non ya, pero esa idea é tan absoluta é tan é tanixente que é imposible facelo ben uh -huh. é imposible non aceptar nuestros miedos, a sus a nuestros fantasmas, nuestras eh, inseguridades, a sus carencias, uh -huh. eso hacémolo todos. Es imposible, esísimo nos demasiado. Uh -huh. eh, eh, deberíamos tener un tipo de por una parte muchísimo nos demasiado na na crianza, uh -huh. de ese modelo de superwoman inaltable porque no existe uh -huh. en el tira. Uh -huh. E por outra banda eh, unha vez que remata o proceso da crianza as sociedades capitalistas eh, non teñen nada para nós, para as mulleres eh? uh -huh. as uh -huh. mulleres unha muller madura uh -huh. e hai un no libro perfecciono noncir que que hai un máter ou máter dolorosa ou é axe que está mm, ao peda da. da, da, da La cruz de, de Jesucristo sí. o eh, a madre rastra de Branca de Neve. Ja. No mm, sí. eh, tenemos arquetipos, sí, porque hay que tener en cuenta que las naves de las princesas Disney están todas muertas. Claro, sí. claro, claro. Todas ¿Qué, están qué... muertas. Pero que realización, non? A verdad que seguro que terás moitísimas intervencións cando presentas o teu libro eh, sí. eh, eh, se, eh, encantada tamén, porque as preguntas a veces axudan a que o teu traballo se complemente, sí. non? Si, sí, si, sí, si, sí, aquí é o que intento eso, ves realmente una reflexión evo que fish fue durante seis meses una vez que eh hay un hay una cuestión biográfica mi filha mm. marchaba fuera de casa Sabes. a a, a estudiar y eu sentíme como un embarazo inverso no de repente mm. <risas> <risas> desaparece sí sí don sí. propúsme durante seis meses eh sentarme cada día e eh, escribiendo algo sobre lo que me pasaba sobre mm. para intentar captar esa tonalidade tanto reflexiva como emocional mm, ¿no? mm -hmm. de, ese, de esa separación de ese de ese do que tenía que facer mm -hmm, sí. y é curioso porque ahora que estoy poniendo en, en comunicación en colectivo a gente está agradeciendo moiísimo está falando da su propia experiencia mm -hmm. porque está en un ángulo escuo todo isto necesitamos sacarlo a luz y así mismo me está agradeciendo muitísimo a posibilidad de que quedó un de falar de sí mesma. Bueno, e, e, e, e tamén dunha reivindicación femenina, lóxicamente. Que, claro, que, claro, claro, claro, claro. Si a historia é, que... habitar de outra maneira, maternidade, sí. uh -huh. exixernos de outro xito, uh -huh. eh, eh, reivindicarnos tamén como identidades separadas, non? Uh -huh. Sí, sí. Bueno, como, como, como algo máis máis aldo unha naE hai, hai moiitas co que, que parece que en principio están asumidas e non non están porque son arquetipos moi profundos que temos cosidos moi adentro. que non son danos Pois aégrome moitísimo, xa, xa, xa sabes ó, parabéns moitos parabéns <risos> e moitas felicitacións polo feito de que eh, estás poñeéndo. Bueno, algo, algo referenciaás a, a, a ese compañeeiro que tens que fai de pai tamén non? Sí, o que pasa que, bueno, a, a, a, a literatura sabes que é unha selección. Sí, realmente sí. hai un oco, si hai moitas cousas que so, parece, parece a realidade. Non, no é, simplemente ah. unha trascendencia distinta. Sí, sí, entón, sí. a mí me interesaba aquí simplemente eliminar a presencia masculina mm. e centrarme no feminino. Porque mm. también é certo que a imagen por antonomasia da nai y de nuevo a David y María, hmm. que no Ana y Confío Marón. Para ahí. Carre. Bueno, ese loco, ese oco, a, a, precisamente cando, cando veo a teu filla aquí, non? O sea, estudiar aquí sí, en Barcelona, Sí, sí, sí, en sí a Barcelona, sí, sí, sí que agora sí. eh, sí, sí, sí. eh, bueno. Sí, do tema, mmm, continua ben, está ben, non precisa sí, sí, sí, sí, ben. Sí, sí. Bueno, pois pues, que saibas sí, sí, sí. que nosotros eh, estamos o teu corón, e que se si precisas algunha cousa, eh, estamos ao teu servicio. Moitas grazas, moitas gachas que podo contar con vos Que xa, sempre sempre mo demostrastes Bueno, o eh, que quero é que m, Si en algún momento Tedes esa m, m, Non sei, a oportunidade De vivir aquí unha fin de semana gustaríame que presentaras Nunha das nosas eh, asociacións galegas Tamén, porque ah, pois sí. a ti Apreciamos-te non somente como muller Sino tamén como escritora e Filóloga É <risas> Pues, pues sí probablemente pueda puede organizarlo porque ahora tengo un hcha de, de presentación solo no, no no país sí pero pero pero un poco másdiante seguro que puedo que puedo acercarme me eh, gustaría me muitísimo achegarme volvervo a saludar, a, a aperr a todos y claro. eh, eh, aprovechar para reflexionar en, de algo en algo que realmente nos todo que nos due si tenemos que falarlo Vale. Hombre, y tanto E axúdanos, axúdanos a, a ser mellores Sí señor E a estar aquí, estar aquí Estar aquí, estar aquí Estar aquí con consciencia claro Estar, que estar sí, aquí claro. con consciencia claro que sí. Bueno, axúdanos tú tamén con, con teus escritos que reflexionan moitísimo E sí. admímate a, a tua forma De escribir eh, en candilante. De verdade que te agradecemos moitísimo eh, Non queremos incomodarte máis Posto que sabemos que estas tamén ocupada. Que tes outras obrigas. Deña, agradecéche moitísimo bueno. a conversa de hoxe. Moitísimas grazas Resina, eh bueno, gardamoste. Avísanos con tempo para poder organizar tamén. Vale, un... genial. Vale. Pues perfecto, moi ben. Recordo. Moitísimas pues grazas Resina, moitos éxitos. Un bico moi grande a todos. Muy, igualmente. Moi ben, igualmente, igualmente Despedimos a Resina e de seguida outro bocadiño de música para continuar. Si sí, outra vez. Ahí vamos. Probando. Trando la vila morena, tierra fraternidad, el pueblo es que más le Dentro de ti a Dentro de ti a O oh, pomo é Quem mais ordena Terra da fraternidade Canto a vida morena Cada esquina un um amigo en cada rosto de igualdade Grândola Vila Morena Terra da Fraternidade Terra da Fraternidade